albabu thalith, Al thalithu mlango wa tatu. albabu thalithu mlango wa tatu, fi mawaqiti as katika nyakati za swala hu unazungumzia nyakati za swala kwa sababu hizi swala zina nyakati zake maalum ambazo Allah jalla wala amefanyaje ame, fanyaje, ame ameamrisha kwamba ziswaliwe kwenye hizo nyakati wanasema as-salawatu al-mafrudatu khamsun fi al-yawmi wa al-laili sala zilizofardhishwa ni tano ushana usiku لكل صلاه منها وقت محدد كل صلاه katika hizo sala tano ina wakati ambao wakati uliowekwa maalum maana hadadahu shar'u sheria imeweka wakati huo sheria ndiyo imeweka huo wakati qala taala allah amesema katika sura an-nisa aya 133 anasema innasalata kanat 'alal mu'minina Kitaba mawquta hakika hii swala imefardishwa kwa waumini kwa kuwekewa wakati maalum Ime ime kwa kufardishwa kanat lilmu'minin imekuwa kwa waumini kitaban yani mafrudan fi awqatin muhadada ni yenye kufaradishwa katika nyakati kati maalum ambazo umeokuwa na sharia kitaba maukuta ya wakati maalum muhaddada ulewekewa fala yujzi as-salatu qabla dukhuli waqtiha kwa hivyo haitoshelezi sala kabla ya kuingia wakati wake aeto to shuleza kuswali swala kabla ya kuingia wakati wa hiyo swala ifai, mfano uka swali adhuhuri, kabla haijafika ha, kabla ya zawali swala adhuuri kabla ya zawali haitakubalika labda swala ya alasiri uka, kwa mtu ambaye ni msafiri au ni mtu ambaye anafanya jamu anaweza akaivuta alasiri kaysali kwenye wakati wa dhuhuri na kaivuta salata al-isha wakati wa magharibi yule ambaye anafanya jamu kinyume na hivyo haitajuzu wala haitofaa kuswali sala kabla ya wakati wake wahadhi al-mawaqit na hizi nyakati Alaslu aslu fiha hadithu eh, hadith ibn umara dalili katika hizi nyakati ni hadithi ya ibn umar radiyallahu الله anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala kwamba nabii sallallahu alayhi wa sallam alisema waqtu adh-dhuhr idha zalatish-shams wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdhuril 'asru wa qati wa adh-dhuhri ni pale ambapo linapopinduka jua kwa maana jua linatoka mashariki linakuja ila uh, kaba the mpaka katikati ya anga kisha linapinduka kuelekea kuelekea wapi magharibi hapa linapopinduka hapa ndio wakati wa dhuhuri unaingia na utajuaje kwamba sasa jua linapinduka utajua kwa kuona sasa kivuli wakati jua linatoka kivuli kinakuwa uko kila jua linapokuja kipili kinazidi kurudi kinarudi kinarudi kinarudi kinarudi mpaka kina kina inakuwa kina katikati kikianza kivuli kuelekea masha, wa mashariki sasa hiyo ndio zawali kivuli kinaanza kwenda huku hiyo ndo zawali imeanza kwa hivyo wakati huo unaendelea wakana, uh, wakana rajulu katulihi na mtu akawa kama urefu wake kwa maana muda huo unaanzia hapo baada zawali, wali alafu kisha e, kivuli kwa kivuli cha mtu wakana dhillu rajuli katulihi na kikawa kivuli cha mtu kama urefu wake yani wakati kivuli kikiianza hapa za wali kuanza kwenda hivi kuanzia hapa ni wakati wa dhuhuri wakati huo unakwenda mpaka kivuli kitakapokuwa kama vile urefu wako urefu wako kiangalia hichi kivuli ukaona hiki kinalingana na mimi basi hapo wakati wadhuhuri umeisha wakati wa dhuhuri umeisha na hivyo ndivyo walivyokuwa zamani wakijua nyakati za swala kwa kuangalia vivuli na kuangalia jua linaendaje baadaye eh, eh Allah kawapa kwa watu fumbuzi hapa hapa ilhamu vifai vifaa saa hayo ambao tunaangalia tulishajitengea kwamba ikifika hapa ni saa fulani na muda wa swala fulaniifika hapa muda fulani Jahapo pia hizo saa pia kuna baadhi ya swala eh, lazima kure, kubadilisha kwa sababu nyakati zake zinabadilika zina mtakuta zinabadilika kutokana na kuchomoza kwa jua na kuzama majua. Mbona ukishika wakati mmoja tu unaweza ukaja ukaswali swala zingine kabla ya wakati hasa swala ya alfajiri na swala ya na swala ya magharibi unaweza ukaswali kabla ya wakati kwa sababu ya kushikilia kwamba hii inaswaliwa saa 11:30 madhalan swala ya alfajiri. Ukashikilia kwa ukashikilia kwamba hii ni saa 11:30 ndio swala alfajiri basi unaweza ukaja ukaswali usiku nje ya wakati ukdakacho mgini muda una unabalika ama magharibi kidogo afadhali kwa sababu watu wanaona jua lime zama, nasa, juali na sasa jua giza linaanza kuja lakini ukingangania busa vile jua linaanza likazama saa yako inakwambia bado naam ukakaa mpaka wakati wa isha ukafika unuria kusali magharibi unakuwa umeharibu naam uh, kisha ma lam yahdhur al-asr muda kwa hauja haijaingia alasiri muda wa haija hudhuria haijaingia alasiri na alasiri inaingia pale ambapo kivuli cha kila kitu kimekuwa mfano wake pale ambapo muda wa dhuhuri umeisha hapo ndo muda wa alasiri unaanza ukiangalia kivuli ukaona iki kivuli urefu wake ni kama vile urefu wako wewe mlingana basi hapo wakati wa dhuhuri umeisha na wakati wa alasiri umeanza aka tola umeanza ndio hapa akasema wa waqtul asri uh, akasema yahdhuril asru haijafika alasiri asri au haijaingia al-asri wa waqtul asri ma lam tasfarra kwa hivyo muda wa al unaendelea kuanzia pale kivili kinapokuwa kama urefu wa mtu unaanzia hapo na mpaka muda ule ambao jua halijawa la njano sana bado jua halijawa la njano sana na wanasema huo ni wakati wake ambao ni wakati bora wakati wa faida na wakati unaobakia baada ya jua likishakuwa njano sana ule wakati pale ni wakati wa dharura na wakati wa mtu ambaye alikuwa me, amechelewa labda alikuwa na jambo fulani limemchelewesha yeye ah, anaweza akaswali wakati ule kabla jua halijaa kabla jua halijazama na atakuwa amewahi amewahi swala ya swala ya alasizu. lakini muda wake hasa muda wake hasa ni m, ni wakati ambapo jua halijawa la njano ile njano iliyokolea <coughs> wa wakati salatil maghrib na wakati wa sala ya magharibi inaanzia anasema ma lam yaghib shafaq kwa maana ni baada ya kuzama jua baada ya jua limeshazama hakikisha kama jua limezama alafu kuna kuwa na wekundu ash ni wekundu unakuwa unakuwa angani wakati jua limezama walinaacha athari ya we, wekundu Ule wekundu ule unaitwa ashafaq na vingine huita mawingu unaitwa ashafaqul ahmar na mawingu mekundu yanakuwa angani muda wa kuwa hayajapotea yale muda wa kuwa ule wekundu ambao unakuwa angani basi muda wote huo ni muda wa magharibi wa wakati salatil isha na waktu wa sala ya isha ila nisfil layli wewe nakwenda mpaka nusu ya usiku na unaanzia pale ambapo yanapotea unapotea ule wekundu ambao unakuwa huko angani ule wekundu ukishapotea ukabaki hali ya weupe sasa aa, augiza giza hapo sasa niisha inaingia na inaenda mpaka nusu ya usiku mpaka nusu ya usiku tena nasema aa, nis, ila, ila nis ausat bakamu nusu ya usiku ile ya kati na kati ile ya katikati kwa maana unagawa usiku unaugawa unugawa mara mara mbili unugawa mara mbili ambayo ni masaa mangapi kwa makama ni masaa 12 kwa 12 mpaka saa sita mpaka saa sita hiyo ni nusu ya ya usiku unaenda mpaka hapo Wakati huo unakuwa ni wakati bora na wakati wa fadhila wa swala ya Isha. Alafu unabakia wakati mwingine huo sasa pia ni wakati wa swala ya Isha pia lakini unaambiwa ni wakati wa dharura kuanzia io nisfu al -thani. mpaka tuluu tuluu al mpaka kuchomoza alfajiri ya ukweli. Wa wakati salat subhi min tuluu ma lam tatlu alshams Ni kuanzia kuchomoza e, nyota Kucho, so nyota kuchomoza alfajiri na alfajiri ni mwanga mweupe ambao mwanga huo unabainika na kutofautika na giza kama kulikuwa na giza sasa kunaanza kutokea mwanga mweupe Huku mjini inakuwa ni vigumu kugundua kwa sababu ya mataa mataa yanawaka ya kila pahali inapelekea tu, tu kujua kuona huo mwanga lakini wakiwa maeneo ya vijijini sehemu hapo hakuna mataa huo mwanga unaonekana mwanga mweupe anga linakuwaja upe kisha baada ya hapo huo mwanga unaendelea. unaendelea unaendelea unaendelea mpaka kuchomoza nini mpaka kuchomoza jua huo mwanga huo unaitwa ndio unaitwa kuchomoza alfajiri mwanga na wala hakuna nyota inaitwa alfajiri ambayo inachomoza Naam na ndio hiyo ndio pale tulipoambiwa fakulu washrabu hata Yatabayana lakumul khayt uh al khayt al, al abyad min al khayt al aswad naam a mbay, mwanga nile ni mwanga mweupe kunako mwanga mweusi mwanga mwa mwanga mweupe mwa mwa mwanga mweusi kunako mwanga mao mwanga mwose kusiba giza al khayt al aswad ni giza la usiku likipambanuka lile mkaona mwanga basi hapo ni mwisho na kuna alfajiri nyingine inaitwa al fajrul alfajiri ya uongo na ndio maana utakuta wanasema saingia wanasema ila tului al sadiq kwa maana kuna alf, kuna alfajiri mbili kuna alfajiri mbili alfajiri moja ya uongo sio ya ukweli nayo ni wakati ambapo e, usiku huo kwenye saa 9:00 hivi inakuwa saa 9 kuna ule mwanga unatokea mwanga ule na inakuwa ni kipindi ya yani, uo mwanga utaogundua sana kipindi ambapo hakuna mbala mwezi ali yani, mwezi wanasema mwezi uko gizani kipindi kama hicho ndio una, unaona uo mwanga unatokea mwanga ule alafu mwanga unakaa kidogo kisha unapotea linarudi tena giza Al al yawongo, ni netwa alfajrul kadhib na fajiri ya uongo hiyo inakuwa bado muda haujafika kwa hivyo alfajiri na ukusudiwa ni alfajru as-sadiq ile ya kweli ambayo chachomoza inaendelea ina yastamirru ila tudu'i ila tulu'i ash-shamsi naam <coughs> fa salatu adh-dhuhr yabda' waqtaha bi zawali ash-shams ya adh wakati wake unaanza kupinduka jua bizawale ash kwa kupinduka Juwa Ai mailuha min kabad kupinda kwake katikati ya anga kutokea kat an, an kabad as-samaa kuanzia katikati ya anga ila jihati al kuelekea upande wa magharibi jua linamili baneleke panda magharibi sasa hapo ndio inaitwa zawali wayamtadu waktuha ila an yasira dhill kulli shay'in mithlu na tunaendelea wakati wake mpaka kitakapokuwa kivuli cha kila kitu mfano wake fi dhulika urefu na haya tumeshaeleza wakati tunaznalea elezea hiyo hadithi wa yustahabu ta'jiluha fi awwali waqtiha ni napendekezwa na yani sunna kuiwahisha swala ya dhuhuri kat tokatuki wake wa mwanzo yani in zawali mubasharatan fatu salatu az-zuhur illa idha shtadda al-harra ila ukwa na joto kali Idha shtadda al-harr utakapokuwa kuna joto kali sana naam kuna enchi ambazo kuna kwa na joto kali ambapo joto linaenda mpaka nyuzi joto 40 45 eh paka 50 inakuwa njoto kali sana joto likiwa kali sana fa yastahabbu ta'khiruha ila al-ibrad inapendekezwa kuichelewesha ndogo adhuhuri mpaka kwenye kupooza kulipoza hilo joto li kaulihi sallallahu alayhi wasallam ida shtada al-har joto linapozidi fa abrido bisalah ipoze ni sala fa inna kutokana na vuguvugu la jahannam yani hararatuha harara ya jahannam na intisharuha inatokana na joto na vuguvugu la moto wa jahannam du inatoa mvuke ule eh, joto linaongezeka huku eh, duniani kwa hivyo mtume akasema fa abridu bi salat i na hasa swala ya salaa so, ya zohuri kwa maana unaichelewesha chelewesha kidogo jua lisogee sogea yeah? lisoge, soge, lakini lisifike eh, pahala ambapo sasa wakati ala Siri unakuwa umefika Naam Salatu salatul asri yabda waqtaha min nihayati wakti dhuhur. Suala so, ya alasiri huanza wakati wake kuanzia pale una mwisho wa sala mwisho wa wakati wa dhuhuri ai min sairati dhilli kulli shaiin mithluhu mif, mif, yani kuanzia pale kinapokuwa kivuli cha kila kitu mfano wake wayantahi bi ghurubi shams sairurah tukalpun hii ni ni swara wayantahi bi shams na inazama kwa kuna ina, wakati wake kuzama jua wakati magharibu na isha kwa kuzama jua ai inda akhir al akhir yani mwisho wa ule unjano njano unaobakia huko baada ya jua ku alinani karibia kuzama wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqt al awwali waqt na ni sunna kuiwa isha katika wakati wake wa mwanzo Wahiya hiya salatul nayo ni swala ya wusta aina yani, ya inasema in da akhirus safar kwenye wakati wa ule njano njano wa mwisho mwanao malizikia na wa sunna taajilaha fi awwali alwaqt na inasuniwa kuisha kuiswali mapema kuiwahisha hiyo adhuri katika wakati wake wa mwanzo wa hiya salatul wuswa na alasiri, asri ndio sala ya katina kati na kati allati nasallahu alaiha fi qawlihi taala ja eh, hafizu ala salawati wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin eh, na suala iztunzeni suala na kati na msimame kwa ajili ya Allah hali ya kuwa simameni kwa ajili ya Allah qanitina hali ya kuwa cha Mungu kwa unyenyekevu na mkiwa kimia kwa hivyo ni swala salatul asr na salatu alwusta wakati amara anabi al sallallahu alaihi wasallam almuhafaza taiha al ameamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kutunza swala fakala man fatathu salah yambaye imempita swala mwenye kupitwa na swala man fatatatu salatul asr atakaipitwa na swala ya alasiri faka anna mawutira ahluhu wa maluhu kana kwamba amekula hasara ya mali yake na familia yake utira maana hasira maluhu wa ahluhu waqala aidan man taraka al asra faqad habat amalu kataka yaja salat huyo yaporomoka matendo yake hadith hii imamu bukhari kwa hivyo ni swali ambayo ya watu wahakikishe kuitunza na kuhifadhi kuswali ndani ya ndani ya wakati Na Wawaktu sala ya maghrib wa swala ya magharibi, min gurubi shamsi ila maghibi shafaq unaanzia kuzama jua kuanzia kuzama jua jua likishazama pale mpaka kupotea alshafaq alshafaq tulistimesema ameleza hapo chini kwa hapa hira alhumratu alati takunu min gurubi shamsi ambao nakuepo kwa sababu ya kuzama jua ila wakati ila isha mpaka kuingia wakati wa isha naam baka kuingia wakati wa Isha ile ambayo ni mwanzo mwanzo wa sala ya Isha ambapo waupele unapotea na watura hadihi alhumra baada ya shams na huekundu naonekana baada ya kuwa jua lime jua limeshazama qala alshafaq alahmar kama liwaambia kule liqalihi sallallahu alayhi wasallam maghrib ma lam wakati wa ya ni Eh, muda wa kuwa ha, yajapotea haujapotea ule wekundu wa yusannu ta'jilaha fi awwali waqtiha kadhalika inasuniwa kuiharakisha kui na kuiwahisha katika wakati wake wa mwanzo liqaulihi sallallahu alayhi wasallam la tazalu ummati bi khairin hautoacha umma wangu kuwa kwenye khairi kuwa pamoja na ma lam yu'akhkhiru almaghriba muda kwa hawacheleweshi magharibi hata, hata, hata, hata tashitabika, hata tashitabika hatta hatta madah hatta hatta tashtabik hatta tashtabika an wa natna na, na, na ishtibaku an ni kushikamana mpaka zikashikamana nyota kwa maana zikaonekana nyota kwa wingi angani huko E, hapo inakuwa ni watu wamechelewesha sana muda wa kuswali swala ya magharibi. Kwa hivyo mtakuwa kwenye khairi muda uko mnaswali mapema. Magharibi jua likishazama tu watu wanasali magharibi msitereweshe mpaka nyota zikaanza kudhihiri huko angani kwa wingi. Illa lailatal musdalifa. Isipokuwa usiku ule wa musdalifa lilmuhrim bilhajj kwa mtu ambaye amehidimia haji fa yusannu taakhiruha e ni sunna kwake kuchelewesha swala ya magharibi hata yusallia maalesha jamaa taakhir mpaka anakuja kuiswali magharibi pamoja na isha ambao ni taakhir mahujaji wakati wakiwa wakati huwa wanaondoka arafa baada ya jua kuzama na tumeshaambiwa kwamba jua likizama nataka kuswali swala ya magharibi sasa wao wanatakikana jua likizama tu waondoke waondoke arafa uondoke arafah waje musdalifa na wakifika musdalifa hapo wataswali swala ya magharibi pamoja na swala na swala ya isha ambayo inaitwa jamu takhir kwa jamu ambayo ni kuchelewesha swala moja na kuileta katika wakati wa swala nyingine kwa sababu jamu kuna jamu takdim na jamu takhir jamu takhir ndio kama hiyo kuichelewesha swala moja unakuja kuiswali wakati wa swala ya mbele na hii inakuwa kwenye swala uh, nne swala ya ya, ya ya magharibi na isha na swala ya dhuhuri na alasiri na, na, na, na, kwa wale watu ambao wameruhusiwa kufanya hivyo kama wagonjwa wa ambao wameruhusiwa kufanya jamu na wasafiri ambao wameruhusiwa kufanya jamu na msafiri ana ana ana msafiri, jamu pamoja na kasru tutaja kuona huko mbele sala ya msafiri atafanya ata, jamu mfano sala ya, ya, ya dhuhuri mbili ya mbili adhuri mbili alasiri bila magharibi tafanya kuchanganya Aisha haipunguzi. Tasali magharibi raka tatu na Isha raka 2. Lakini mgonjwa yeye ambaye hayuko safarini, yuko nyumbani. Sasa anafanya jamu kwa sababu ya ugonjwa. Huyu yeye hafanye kasru hapunguzi. Yeye atafanya tu jamu. Ataswali adhuhuri raka 4 na alasiri raka nne, kwa wakati mmoja. Alafu ikifika magharibi Fanya hivyo hivyo magharibi raka tatu naisha raka nne kwa wakati mmoja ambao ataona kwamba ni wakati ambao ni aslah kwake nafuu kutokana na maradhi yake aliyokonayo yaruhusiwa kufanya hivyo Naam Kwa hapa amesema illa lailatal muzdalifa isipokuwa usiku wa muzdalifa lilmuhrim bilhaj kwa mtu ambaye amehirimia hija fayasanna ta'khiruha yeye ni sunna kuchelewesha swala ya magharibi hatta yusalliya ma al-isha jama ta'khir baka ajei swali pamoja na isha ambao ni jamu ya kuchelewesha amma salatu al-isha fayabda waqtuha min maghrib al-shafaq al-ahmar ila nisf al-layl ila nisf al-layl una anza wakati wake kuanzia mpaka nusu ya usiku ila nisfi layli liqali sallallahu alayhi wasallam wakati wa sala ya isha ila nisfi layli al-awsat wakati wa sala ya isha unaanzia hapo mpaka kufikia nusu ya wake wa mwisho uliochaguliwa ambao ni huu nisfil layl kwamba unaweza ni sunna kuchelewesha mpaka mbele kwenye saa 5:5 saa 6 kuchelewesha swala ya al-fajr ma lam takun mashaqqa muda kwa hakutakuwa na mashaka wala hakutakuwa na shida kwa wale ambao wanaochelewesha naam ene mfano sisi hapa tukaamua hapa bwana salaa isha leo sasa saa 6. Naam. Kwa hivyo tukakaa inapiga darsa mpaka saa 6. Endapo hakuna mashaka, hakuna shida, hamna tabu Mfano watu wako labda wako kwenye mahadhara au wako kwenye au wako kwenye msikiti ambao wanakaa hapo hapo, hawatoki, wana wao kwenye seminar mathalan, hawaondoki, wanakula hapo hapo na lala hapo hapo. Mwanaweza kaamua hivyo. Lakini kutokana na mashaka na tabu kuwasumbua watu na kuchelewesha watu watu wanataka kuwahi majumbani ongea na safari mbali eh, basi tunaswali swali muda huu ambao ni eh wa mwanzo, mwanzo hapa kisha ingia wakati wa basi tunaswali tuna kama ilivyozoeleka kwamba ni saa 2 kamili eh kwamba swala isha ni saa kamili kila pahala bila kuangalia watu hawaangalie kwa labda kipindiki majira imbalika ah wajibalika basi kuna wakati ambayo inabidi kupeleka peleka mbele kidogo ila hizi saa nimesema kwamba hizi saa kuangalia hizi saa saa zingine zinaweza kutu zitakutopoteza kwa sababu muda wa sala unaweza kuwa umeingia lakini saa yetu tulioweka bado haija bado haijafika na, na wanasema kwamba almuslimuna ala shurutihim waislamu wanakuwa kwenye masharti yao muda wa sharti hilo halihalifu sheria kwa tumejipangia kwamba sala ya isha tutasali saa 2. Je, wakati wa isha wakati wa isha umeshaingia? Ndio umeshaingia kwa utasali saa 2. Siku tukipeleka peleka mbele saa paka saa 3, saa 4 sio vibaya. ni no. sala ya isha inasaliwa wakati huo Nasema yustahabu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhthar ma lam takun mashaka mashaqqah bodoakuwa hakuna mashaka wa yukrehu an-nawm qablaha na inachukiza kulala kabla ya sala ya isha inachukiza wal hadithu ba'daha na mazungumzo baada ya sala ya isha li maslaha ikiwa hakuna maslaha lakini kama kuna jambo la muhimu kama kuna jambo la muhimu ambalo mnalizungumzia baada ya isha sio vibaya lakini hebu mfano umechelewesha sala mpaka saa sita saa na nusu imesha sali. Alafu mnaendelea tena. mnaendelea na mazungumzo. Wakati kesho umetajika kwenye shughuli na kazi mbalimbali kweli itakuwa ni ni shida. Al muhimu kwamba mazungumzo baada ya salata al-isha inachukiza endapo yanakuwa hakuna maslaha ya kuzungumza li hadithi barza برزه Allah الله عنه ان رسول الله صلى kana yakrahu nawma qabla al kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukia kulala kabla ya isha wal haditha na mazungumzo baada ya ya isha naam wa wakati salatul fajri min tului al thani ila tului shams na wakati wa swala ya alfajiri, ni kuanzia kuchomoza alfajiri ya pili mpaka kuchomoza juwa na nilisema kwamba alfajru fajrani al-fajri ziko fajri mbili fajrun kadhibun wa fajrun sadiq kuna fajiri ya uongo na kuna fajiri ya ukweli al-fajiri ya ukweli ni ile ambayo kishacho ule mwanga ukishadhihiri unaendelea moja kwa moja mpaka mpaka kuchomoza jua wa yustahabbu ta'jiluha ta itha tahaqqaqa tuluu'ul fajr inapendeza kuiwahisha swala ya fajiri endapo itathibitika ku eh uh, uchomoza al-fajiri hadhihi hiya al-awqat allati shar'a yushra'u ada'u salati al-khamsi fiha hizi ndio nyakati ambazo inatakiwa kutekeleza sala tano ndani yake fayaajibu 'ala al-muslimina al-taqayyud bi kwa hivyo ni wajib kwa uislamu kushikamana nazo walmuhafadhat wal muhafazatu fi waktiha na kuzitunza hizi swala ndani ya nyakati zake wa tarqu ta'khiriha na kuwacha kuzichelewesha hizi swala li anna Allaha tawada alladhina yu'khirunaha 'an waqtiha wa sabab Allah jalla wa ala ametoa onyo kali na makemeo makali kwa wale wanaochelewesha kunako wakati wake faqala ta'ala fawailul lil musalli Ule wao waswaliji, wale wanaosali alladhina hum an salatihim sahun ambao sala zao wanazichelewesha kwamba wanazitoa katika nyakati zake swali, katika nyakati ambazo sio nyakati zake adhabu kali itawathibitikia watu hao watapata adhabu kali ambao wanachelewesha swala kunako nyakati zake waqala taala fakhalafa min ba'dihim khalfun wa yao watu wengine Wakaja baada ya wale waliotangulia wali wakaja watu wengine adha us-salata ambao waliopoteza swala wakawa wanazipoteza swala na kuziswaliswali. swali badala ya kuswali inavyotakiwa wakawa wanaswali kila mtu anaswali kwa namna yake kwa jinsi anavyotaka mwenyewe kwa muda anayotaka mwenyewe wattaba'u shahawati na wakafuata matamanio ya nafsi zao jinsi nafsi zao zinavyowapeleka basi ndivyo wanapokwenda na wala si jinsi sheria inavyotaka fasaufa yalqauna ghayya watu hao watakuja kuingia motoni walghayyu huwa aladhabu alshadidi ni adhabu kali almudha'afu iliyozidishwa naam washar na ni shari kubwa wal uh, والشر والخيبه نحسار في جهنم نعم ketika maut wa jahannam الله dam billah Allah وأدأ صلوات في أوقاتها wa ada'u salawati fi awqatiha na kutekeleza ibadat as-salah ndani ya nyakati zake min ahab al-a'mali ila Allah ni katika matendo ambayo anayapenda sana الله فقد wa النبي wa الله na katika aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ayu alamal ahabu ila allah ni amali gani inapendeza sana kwa allah qala as-salatu ala waktiha akasema ni swala inayoswaliwa ndani ya wa wakati wake wallahu aalam tayari langu nafuatia naakuwa ni shuruto salah insha allah tutakoe jumaa ijayo